minden gyerek meg tudja csinálni. A kovács patkójába annyi mágnességet dörzsöltem, hogy este alig bírtam végigmenni a városon. Nem csak a kocsik akadtak meg a roppant vonzástól, de a járókelők zsebeiből is kiszökött mindennemű vasból készült jószág, s annyi kés meg kulcs ragadt a patkóra, hogy alig győztem leszedni.